Des Kaisers neue Kleider. Es war einmal ein Kaiser. Er war sehr wohlhabend, aber er war kein guter Herrscher. Alles worüber er sich Sorgen machte, waren seine neuen Kleider. Der Kaiser trug jeden Tag eine neue Kombination. Die Leute meinten, er würde sich verstündlich umziehen. Er gab Unsummen von Geld für das Nähen seiner Kleidung mit immer neuen Stilen und Mustern aus. Hey, du trägst heute neue Klamotten? Wirst du morgen auch wieder neue Klamotten tragen? Nein, nein, ich bin nicht der Kaiser, der immer zu seine Kleidung wechselt. Ja, wir müssen uns um unsere Familien kümmern. Wir können nicht so extravagant sein wie der Kaiser. Er kümmert sich gar nicht um sein Königreich, weder um sein Volk noch um seine Armee. Was für ein egoistischer Mensch. Er hat nicht mal einen guten Geschmack, aber er erwartet trotzdem, dass wir ihn bewundern. Was willst du tun? Willst du enthauptet werden, wenn du seine Kleidung nicht magst? Ja, das ist wohl wahr. Eines schönen Morgens trafen ein paar Betrüger im Königreich ein. Sie hatten ein paar Kleider für einige Männer im Königreich genäht. Ihnen war nicht ganz klar, was sie trugen. Die Betrüger aber prahlten mit diesen Kleidern so sehr, dass die Leute ihnen nicht widerstehen konnten. Auch weil sie zu sagen pflegten, dass nur weise Männer ihre Kleidung sehen konnten. Wo ist mein Hemd? Kannst du es nicht sehen? Es liegt in meinen Händen. Nein, ich sehe nichts. Oh nein, noch eine dumme Person, die wir getroffen haben. Wir sind zwei der besten Schneider der Welt. Nur weise Männer können sehen, was wir nähen. Nicht Narren wie du. Sei weise und du wirst dein Hemd sehen können. Ja, es ist sehr schön. Bald wurden sie so populär, dass der Kaiser von ihnen erfuhr. Der Kaiser hatte viel von ihrer makellosen Schneiderei gehört, dass er beschloss, sich ebenfalls von diesen Schneidern Kleider nähen zu lassen. Rufen Sie die Schneider in meinen Palast. Ich möchte, dass Sie mir ein paar Kleider nähen. Wir fühlen uns geehrt, diese Gelegenheit zu bekommen. Wir werden einige der feinsten und schönsten Kleider für seine Hoheit nähen. Alle werden eifersüchtig auf euch sein. Ganz wichtig, eure Hoheit. Unsere Kleidung hat etwas Besonderes. Was ist das denn? Nur die Männer, die für ihre Position geeignet und weise sind, können sie sehen. Nicht die untauglichen oder dummen. Der Kaiser dachte sich... dass er auf diese Weise wissen würde, welche seiner Ratsherren für ihr Amt ungeeignet sind. Wir brauchen feinste Seidenkleider und Seidenfäden. Bitte gebt uns einen Webstuhl und ein paar Tage Zeit, um die feinsten Kleider vorzubereiten, die seine Hoheit je getragen hat. Der Kaiser bot ihnen viel Geld an und befahl all seinen Männern, sie nicht zu stören, während sie bei der Arbeit sind. Die Betrüger bewahrten alle Seidenkleider und Fäden in ihren eigenen Rucksäcken auf, stellten den Webstuhl in ihrem Zimmer auf und taten so, als würden sie weben. Alle Ratsherren des Kaisers hatten Angst, als sie von den Kleidern hörten. Was ist mit Ihnen? Können Sie die Kleider sehen, die Sie genäht haben? Ich habe davon gehört, noch nie gesehen. Was, wenn wir die Kleider des Kaisers nicht sehen können? Wir werden unsere Ämter verlieren. Ein paar Tage vergingen und der Kaiser rief seinen Premierminister zu sich und bat ihn zu überprüfen, wie weit die Schneider gekommen waren. Der alte Mann hatte anfangs Angst, aber er gehorchte dem Kaiser und ging zum Schneiderzimmer. Als er in die Schneiderstube ging, dachte der Premierminister, dass er... Der Kaiser hat mich in Schwierigkeiten gebracht. Was ist, wenn ich die Kleider nicht sehen kann? Er wird mich mit Sicherheit von meinen Pflichten entbinden. Der Premierminister betrat den Raum und sah, wie beide am Webstuhl arbeiteten, konnte aber kein Tuch sehen, das gewebt wurde. Beide Schneider begrüßten den Premierminister und zeigten ihm die Muster, die sie für den Kaiser entworfen hatten. Eigentlich hatten sie nichts in der Hand, aber dem Premierminister blieb keine andere Wahl, als es zu bewundern. Er kehrte zum Kaiser zurück. »Wie hat es dir gefallen?« »Ausgezeichnet, seine Hoheit. Was für Muster die Schneider für sie entworfen haben.« Wunderbar. Der Kaiser war erfreut. Nach wenigen Tagen schickte er seine beiden Ratsmitglieder, um zu überprüfen, wie es den Schneidern ging. Sie kamen im Zimmer an. Die Schneider zeigten ihnen die Kleidung und die Ratsherren bewunderten das Kunstwerk, das sie aus dem Schoff geschaffen hatten. Wir haben unsere besten Kunstwerke für seine Hoheit entworfen. Bitte beachten Sie die Präzisionsarbeit. Der Kaiser wird toll aussehen. Die beiden Ratsherren waren verwirrt, denn es gab nichts, was sie in den Händen der Schneider sehen konnten. Sie kehrten verwirrt zum Kaiser zurück. Sagt es mir, wie sind meine neuen Klamotten? Schön, eure Hoheit. Wir haben in unserem Leben noch nie so schöne Kleider wie diese gesehen. Es ist das charmanteste Stück, das sie je besitzen werden, seine Hoheit. Bravo! Fragt sie, wann sie bereit sein werden. Ich will die Kleider sehen, bevor sie sie aus dem Webstuhl nehmen. Der Kaiser ging in den Raum, in dem die Schneider gewebt hatten. Eure Hoheit, seid gegrüßt. Sind sie mit dem Weben fertig? Ja, eure Hoheit, alle eure Kleider sind fertig. Hier sind sie. Mit diesen Worten schwangen die Schneider ihre Hände in die Luft, als ob sie die Kleider tragen würden. Sie erklärten die Schönheit der neuen Gewänder, die sie für den Kaiser genäht hatten. Der Kaiser konnte nichts sehen. Er dachte eine Weile darüber nach. Ich kann nichts sehen. Bedeutet das, dass ich als Kaiser nicht geeignet bin? Ich werde meinen Thron verlieren. Eure Hoheit, gefällt euch das Kunstwerk, das wir für euren purpurroten Baldachin entwarfen? Schaut es euch doch einmal an. Ja, ja, ja, es ist wunderschön. Es gefällt mir sehr gut. Ich hatte noch nie ein so schönes Gewand. Danke, Eure Hoheit. Wann soll meine neue Kleidung fertig sein? Ich bin begierig darauf, sie zu tragen. Nur noch ein paar Tage. Der Kaiser gewährte ihnen ein paar Tage und verließ den Raum. Nur wenige Männer des Kaisers behielten die Schneider im Auge. Sie gaben vor, die Kleidung zu nähen, ohne dass ein Faden in der Nadel war. Die Männer des Kaisers waren verwirrt, das zu sehen. Die Nachricht über die Kleidung des Kaisers verbreitete sich in der ganzen Stadt. Alle Menschen in der Stadt waren gespannt auf die neuen Kleider des Kaisers. Nach zwei Tagen ging der Kaiser zu den Schneidern. Sind meine neuen Kleider fertig? Ja, eure Hoheit, hier sind sie. Wenn Sie sie tragen, wird jeder begeistert sein. Sie werden sehen. Hier sind sie. Bitte ziehen Sie Ihre Kleidung aus, eure Majestät. Der Kaiser zog sich aus und zog nun die neuen Kleider der Schneider an. Nachdem er fertig war, stellte sich der Kaiser vor den Spiegel, um sein Aussehen zu prüfen. Wow! Sie werden kein Gewicht des Gewandes spüren, denn sie sind so leicht wie ein Spinnennetz. Ist es nicht so, eure Hoheit? Ja, äh, ja, das ist großartig. Mm, eine gute Arbeit. Äh, nicht wahr, Herr Minister? Ja, Eure Majestät. Die Kammerdiener taten so, als ob sie die Schleppe des Kaisers trugen und folgten ihm. Bald darauf wurde in der Stadt eine Prozession veranstaltet. Der Kaiser schritt durch die Menge. Alle Bürger der Stadt sahen nun die neuen Kleider des Kaisers und bewunderten ihn. Der Kaiser freute sich über die Anerkennung. Als die Prozession auf dem zentralen Platz der Stadt ankam, schaute ein kleiner, unschuldiger Junge den Kaiser an und rief, Er trägt nichts als die Unterhosen. Hä? Hey, sei still. Warum, mein Freund? Er hat den Mut, die Wahrheit zu sagen, der uns fehlt. Willst du damit sagen, dass ich keinen Mut habe? Dann sprich die Wahrheit und sag, was du siehst. Der Kaiser, der trägt gar nichts. Er ist nackt. Der Kaiser war schockiert, als er das hörte. Zu seiner Überraschung. Begann bald alle Umstehenden über die neuen Kleider des Kaisers zu lamentieren. Der Kaiser schäbte sich, aber er konnte die Prozession nicht sofort verlassen. Er erkannte, dass er getäuscht worden war. Alle seine Ratsherren hatten gelogen und die Kleider gelobt. Er achtete nicht mehr auf die Leute. Stattdessen schritt er noch stolzer voran. Seine Kammerdiener folgten ihm. Alle Leute lachten laut, als der Kaiser vorüberging.